Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. La greu situació d'endeutament de l'Ajuntament de la Vila ha portat que la Generalitat hagi decidit citar-lo juntament amb 39 consistoris més per intentar redreçar l'estat dels comptes abans de fer fallida. A continuació expliquem aquesta notícia, abans però comencem amb els titulars.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 Els dos partits majoritaris de l'oposició almoçant la seva preocupació davant el fet que el govern municipal hagi decidit prescindir de col·laboradors de l'Ajuntament com el responsable del portal electrònic de l'Ajuntament o el responsable de comunicació. Davant d'aquestes decisions han demanat explicacions públiques per part del govern. Aquest dimecres arriba la quarta sessió del cicle de Sardanes de la Fresca al Pardal Camp de Futbol Vell. La iniciativa organitzada per l'Agrupació dels Amics de la Sardana arriba a la seva recta final amb una sessió molt especial que retrà homenatge al jove compositor de Sardanes, Josep Chamorro i Ramos. El Casal de Joves està organitzant una festa abans de marxar de vacances. L'acte tindrà lloc el proper dissabte al Parc del Doctor Mascaró, on entre d'altres coses se celebrarà un torneig de ping-pong i una sessió de disòqueis. La Unitat Mòbil de Consum de la Diputació de Barcelona ha visitat Tiana per atendre les consultes dels ciutadans de la vila. Han aprofitat per donar recomanacions i constatar que un dels principals problemes als quals s'enfronten els usuaris és la pèrdua de maletes o el mal estat dels hotels. Tiana, primera hora. Notícies. La Generalitat ha citat l'Ajuntament de Tiana pel seu nivell d'endeutament i és que els departaments d'Economia i Governació volen parlar amb els 40 ajuntaments amb la situació econòmica més crítica i als quals el govern català vol aplicar un pla de reequilibri de comptes abans que entrin en situació de fallida. Des d'Economia apunten que la intenció de la trobada que se celebrarà el proper 29 de juliol és donar una pauta als ajuntaments com el de Tiana que pugui ajudar-los a sanejar els seus comptes. Alguns consells que la Generalitat ofereix als consistoris és la reducció dràstica de les despeses, la congelació de les inversions i el refinançament del seu deute. Ha valorat la trobada l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol. Sens dubtes, un toc d'alerta, mai s'havia fet per part de la Generalitat de Catalunya. Jo, de totes maneres, no vull ser alarmista fins al moment que no haguem tingut aquesta reunió preocupada, sí, alarmista no, sobretot, però jo crec que el que s'ha de fer és actuar i gestionar amb una rigorositat eh, tremenda, excel·lentment bé. Hem d'actuar tots, vull dir, no solament l'Ajuntament, sinó també la ciutadania i, òbviament, doncs, tots els departaments i serveis públics que depenen justament, per concessió administrativa, que depenen de, de l'Ajuntament. En les últimes setmanes, alguns consistoris hi han donat un crit d'alerta per la situació crítica de les seves finances i també ho han comunicat a la Generalitat. En el cas de Tiana, l'Ajuntament acumula un deute d'uns 800.000 euros i és per això que Esther Pujol ha volgut deixar clar que cal seguir una política de contenció clara, tot i que ha descartat que la solució sigui l'increment dels impostos. Sempre he dit que no volia tocar el tema fiscal i un de Tiana ja estava prou alt i el que teníem que fer era donar els serveis adients amb la qualitat i el nivell suficient dels impostos que estem pagant. Per tant, jo descarto la presó fiscal. Sí que haurem d'assumir un préstec nou, però haurà d'anar acompanyada d'una altra sèrie de mesures. És a dir, el que hem de fer no solament és controlar i reduir les despeses, sinó també racionalitzar els recursos que tenim dintre. L'alcaldessa de Tiana ha recordat que a finals d'any té previst presentar públicament el pla de saneixement de l'Ajuntament i ha volgut deixar clar que una prioritat pel seu govern és garantir els serveis bàsics pels ciutadans del municipi. Una de les mesures que s'ha endavant al nou govern municipal per tal de reduir la despesa del consistori és una reducció de personal. Ja fa setmanes que es va fer públic el cessament de l'interventor i al llarg dels últims dies s'ha decidit prescindir d'altres treballadors eventuals com la responsable del portal electrònic de l'Ajuntament de Tiana o el responsable de comunicació. Davant d'aquestes decisions, els grups de l'oposició almoçen la seva preocupació i el seu malestar pel fet que s'estiguin prenent aquestes determinacions sense mantenir informats de la resta de grups del consistori. Enric Nolies cap de Convergència i Unió, ha volgut recordar al PSC i Esquerra Republicana de Catalunya que estan governant en minoria i això implica un major nombre de consultes en temes importants. Per part dels grups, o concretament del grup de Convergència i Unió, el grup més important que no forma part del grup de govern, estem amb un buit d'informacions per part de l'equip de govern. Crec que valia la pena fer-ho, sobretot en tot el que suposa moviments de les persones. Hi ha amb rebut i informació de, de persones que estaven col·laborant amb l'equip de govern i que han deixat de tenir aquesta col·laboració amb qüestions importants que ens sembla que a ser comentades. Per la seva banda, el portaveu de gent pel public de Tiana, Joan Pau Hernández, ha subratllat la necessitat que el govern municipal doni explicacions públiques davant el que ha qualificat com una destrucció de diversos serveis públics. Ens trobem que el govern el que ha fet és mantenir-se les retribucions, baixant la seva dedicació i, en canvi, ha començat a acomiadar personal. Entenem que la situació eh, és prou greu com perquè les explicacions siguin obligades i no veiem que el govern tingui cap ànim de comunicar a la ciutadania les decisions que està prenent. El més preocupant és això, és a dir, que si d'aquesta manera es pretén anar a determinats serveis, fins on s'arribarà, què ens podem anar trobant. Per part del govern municipal han posat sobre la taula la necessitat de reduir de manera dràstica la despesa municipal i han matisat que les persones que han deixat de col·laborar amb l'Ajuntament no tenien un contracte amb el consistori. A més, han confirmat que serà el proper mes de desembre quan es duraran les explicacions públiques sobre les decisions polítiques pel que fa a la contenció de despesa que s'està prenent. I Anna, primera hora. Aquest dimecres arriba la quarta sessió del cicle de Sardanes a la Fresca al parc del camp de Fut Vell de Tiana. La iniciativa organitzada per l'Agrupació dels Amics de la Sardana de Tiana arriba a la seva recta final amb una sessió molt especial que retra homenatge el jove compositor de Sardana Josep Chamorro i Ramos, autor de diverses peces i intèrpret de tenora. Des de ben petit Chamorro i Ramos es va iniciar en el món del solfeig i el clarinet amb només sis anys tres abans que comencés els seus estudis de tenora, un instrument que l'ha acompanyat pràcticament tota la seva trajectòria artística i precisament, sota la figura d'aquest compositor, la Copla Marinada acompanyarà els assistents a l'acte amb la interpretació d'alguna de les seves peces més assecades. De fet, aquesta és una de les particularitats d'aquest cicle dedicat cada setmana a un compositor diferent. Una de les integrants de l'agrupació dels Amics de la Sardana de Tiana, Maria Dolors Solà, destaca l'emoció que ha despertat aquesta iniciativa en els tiànecs i tiànenques. Faig una crida carinyosa, entusiasta, emocionada, com sempre jo sempre m'emociono, sempre acabo tremolant amb em de sardanes perquè és un tema que em va més enllà del meu control emocional. I dic a tot el poble que passegi fins al Parc Vell, que vinguin a escoltar, que vinguin a ballar un... ben calçats. És molt important un bon calçat per ballar i que es deixin portar per la música i penso que entre tots ens emocionarem com sempre. El cicle ha tingut un èxit absolut al llarg d'aquest mes, fet que demostra, segons l'entitat organitzadora, l'interès del poble per a aquest ball popular tan herrat al nostre territori. La quarta sessió del cicle de Sardanes a la Fresca arribarà aquest dimecres a dos quarts de deu de la nit al parc del Camp de Futbol Vell. Una setmana més tard, el proper 3 d'agost, el cicle posarà punt i final amb l'actuació de la Copla Milenària. El Casal de Joves està organitzant una festa abans de marxar de vacances. L'acte tindrà lloc el proper dissabte al parc del doctor Mascaró, on, entre d'altres coses, se celebrarà un torneig de ping-pong i una sessió de disc -jòqueis. Els tècnics de joventut han fet un balanç positiu després d'aquests mesos de treball i han subratllat la captació de joves més grans que han aconseguit una major dinamització del casal. Una mostra d'això és que les activitats de la festa del proper dissabte estaran organitzades per un col·lectiu de joves de Tiani Mungat, que es fan conèixer amb el nom d'Etniac. La tècnica de tècn ha donat detalls. Aquest dissabte farem la Festa de cloenda del Casal de Joves abans de marxar de, de vacances i consistirà bàsicament en treure el Casal de Joves a fora del Parc Doctor Mascaró, que quedi tot allà exposat una mica el que tenim des de les taules de ping-pong, les consoles, farem diferents tipus d'activitats i jocs i a més a més estarà tota la tarda amenitzada amb disjoques. Hi haurà sopar, també, i bé, durarà ben bé fins la, des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la nit. Durant els últims mesos, des del Casal de Joves, s'han organitzat activitats diverses, com xerrades temàtiques, exposicions i tallers. Però més enllà de les activitats convencionals, la tècnica de joventut ha volgut subratllar les accions que han estat proposades pels mateixos joves. Hem fet una mica de balanç i estem bastant contents. Creiem que, que aquest últim any el, el Casal de Joves ha agafat una, una mica d'empenta, comença a venir més gent de la que venia l'any anterior, sobretot gent més gran que també tenia més ganes que, que fos més gran la gent que vingués, perquè s'impliquen una mica més amb el amb el casal, que no esperen tant que els muntis l'activitat, sinó que són ells mateixos qui organitzen les activitats, i això és una cosa que ens interessa. La festa de final de curs del casal de joves de Tiana tindrà lloc el proper dissabte i tindrà activitats com un campionat de PS3, un altre de ping-pong i una sessió de disc jogueis. El parc del doctor Mascaró serà l'escenari de la festa. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Com ja és habitual cada mes, l'Oficina Mòbil de Consum ha visitat aquest dimarts Tiana per atendre de forma gratuïta tots els dubtes dels ciutadans en matèria de consum. A més, en aquesta ocasió, a causa de la proximitat amb el període estiu moltes consultes han anat dirigides precisament sobre aquest àmbit. El tècnic de consum de la Diputació de Barcelona, David Menchon, creu que en aquest període la població consumeix més, fet proporcional a l'augment en el seu torn del nombre total de consultes. D'aquesta manera, ha explicat quines en són les més habituals. No les rebem a l'estiu. Les Ben quan, òbviament, la, la ciutadania, els consumidors, tornen a les seves vacances, llavors, pues, a l'hotel no eren les característiques que ells pensaven, van adquirir un, un cotxe de lloguer, ara que pensant, i van tenir una incidència, i la franquícia, d'acord, o la seguretat no és el que el cobrien, totes aquestes qüestions eh, són el que després els consumidors venen a informar-se, a reclamar a les oficines d'informació del consumidor. El tècnic de consum ha explicat també que, que es canalitzen força queixes vinculades amb els viatges i, per tant, amb la pèrdua de maletes o amb els hotels en mal estat. Per fer-hi front, però, Menchon ha recordat que moltes d'aquestes coses les hem de preveure i, si tenim dubtes, és millor optar per no comprar o no adquirir un determinat servei. David Menchon, a més, ha contextualitzat d'aquesta manera els aliments que hem d'exigir a l'hora de consumir. El que hem d'exigir eh, des de l'administració de, eh, i els organismes de consum és que tots els supermercats garanteixin la informació al consumidor, que els productes estiguin etiquetats, com deia abans també, que puguem exerir el nostre test a través dels fulls oficials de reclamació, que tinguin el rètol que ho diguin, que eh, també tinguin, per exemple, una qüestió de garantia que estiguin adrets al sistema arbitral de consum. Són qüestions que al supermercat, al consumidor, li donen aquesta eh, confiança de que si hi ha alguna incidència podran decidir defendre els seus drets. D'altra banda, fent una reflexió més global, el tècnic de consum de la Diputació de Barcelona ha destacat que en la societat actual la gent consumeix de forma immediata, sense parar-se a informar sobre la qualitat i les propietats dels productes, una situació que, segons ell, ha de canviar. L'Oficina Mòbil del Consumidor tornarà a la nostra vila el proper 9 d'agost per atendre els dubtes i les consultes de tots els tianencs i tianenques. Ràdio Tiana, notícies, el temps. Hola, molt bon dia. La situació meteorològica avui encara es manté dominada per la inestabilitat després de les tempestes que hi a la tarda van afectar la nostra comarca. Esperem que encara aquest matí, fins al migdia, puguem tenir algun roxat, cada cop de forma, però, més aïllada i menys important. Aquesta tarda ja les clarienes de mica en mica han d'anar guanyant protagonisme amb el pas de les hores. Les temperatures per la franja baixa continuen inferiors als normals per l'època de l'any i els vents fluixos en general de situació marítima dominada pel marejol a Mareest de Maró. De cara a demà ja una clara millora en el temps i s'espera bàsicament que demà dijous tinguem un temps estable i assolellat. Això permetrà que les temperatures al centre del dia es vagin recuperant de nit, encara seran fresquetes i agradables. Amb vents que seran fluixos del sud-sud-oest i amb una situació marítima dominada pel Marajol a tota la costa de la comarca. Demà passat divendres esperem la mateixa situació per tant continuarem parlant d'un temps tranquil d'un temps dominat pel sol i amb unes temperatures que encara podran pujar una mica més especialment a les hores centrals de la jornada. També pujaran lleugerament les mínimes no obstant encara continuaran força agradables per l'època de l'any. De 6 a 10 del matí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 La sessió, que anirà a càrrec de Núria Cruz, començarà al punt de dos quals a sis a la tarda. La proposta. I aquest dimecres també culmina el taller que el casal de joves de Tiana ha organitzat al llarg d'aquest mes. Si voleu aprofundir les vostres capacitats expressives i d'escriptura, no us perdeu la darrera sessió aquest dimecres de dos quals d'onze del matí a les 12 del migdia. Per assistir només heu de tindre entre 14 i 17 anys i trucar al 93 395 19 97. Avui anem amb més activitats. Aquest dimecres continua el cicle d'estiu de sardanes a la fresca a la vila de Tiana. Cada setmana al parc de l'antic camp de futbol acull una sessió d'aquest ball popular català amb la companyia de la música de la Cobla Marinada. En el cas d'aquesta setmana el cicle començarà rendir homenatge a la figura del compositor de sardanes Josep Chamorro i Ramos. Per que vulgueu assistir us recordem que la sessió començarà al punt del 2.15 de la nit. I continuem parlant d'una altra activitat que el Casal de Joves de Tiana ha organitzat per aquest dimecres. Es tracta d'un torneig de ping-pong que començarà a partir de dos quarts de set del vespre. Per participar-hi cal una inscripció prèvia que podeu formalitzar en el mateix horari del casal, que recordeu durant tota aquesta setmana, és de dilluns a diumenge, de 6 de la tarda a les 9 del vespre. Dijous Música. Aquest dijous arriben al seu punt i final les nits de música al jardí de l'Ola Anglada de Tiana.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 Esperem que gaudiu de tots ells. Nosaltres, de moment, guardem la gent al calaix, però al mes de setembre tornarem per seguir tots els actes culturals i socials que les viles de Tiana i Mungat han preparat per la temporada vinent. Radio Tiana: Serveis informatius.